الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له ونشهد أن محمد نعوده ورسوله أما بعد فيا الله اتقوا الله باعطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في مهكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتغين Əlləzîna yu'minûna bil-ğaybi və Allahu Təala Enam surəsinin 82-ci ayəsində belə buyurur. İman etdikdən sonra imanlarına zülm qarışdırmayanları əmin amanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem isə hədiz şərifdə belə buyurur. İman yetmişdən çox şöbəyə ayrılar. Ən üstün dərəcəsi La ilahə illallah sözüdür. Ən alt dərəcəsi isə yolda insanlara əziyyət verən şeyləri qaldırıb atmaqdır. Heya da imandan bir şöbədir. Dəyərli qarbaşlarım, iman yalnız dil ilə qəlb arasında bağlanan və bitən bir əqdən ibarət deyildir. İman, bütün bir varlığı şərh edən ən özəl, ən gözəl və ən toplu dəyərlər toplusu və mənzuməsidir. Bu dəyərlər toplusunun təməli Allah inancıdır. Sağlam, qədə Allah inancı Allah inancı ilə başlayıp Peygamber və ahiret inancı ilə tamamlanan Hamzın bildiyi əmentu billəhi ve mələikətihi ve kütübihi ve rusulih duasının dünyasında insanın varlığı məna qazanır. İnsan yaratılışın hayatın ve hatta ölümün menasını yalnız ve yalnız imanla tapar. İman bir bütün olarak Allah'ın varlığını kabul ederek yaşamak ve Rabbimizin özüyle insanlarla cemiyet ve nevâgelerimizi teşkil eden bütün emir ve kadakalarına tabi olmaktır. İman yalnız kalplere ve İbadəti də yalnız məhcidlərə təsis etdiyimiz zaman din funksiyasını itirər və iman artıq müminə həyat verə bilməz olar. İslamın əməntü anlayışı bir insana imanla həyatı bir-birindən ayırmaq haqqı vermir qardaş. İman tanıdım, inandım Demək ilə, əvəzi ödənən bir dil hadisəsi, yaxud bir vicdan hadisəsi deyil, iman qəlbə həyat vermirsə, ibadətlər şüursuz bir vərdişə çevrilər. Gəlim, gedim, namazımı qılım, işimin dalınca dönüm, orucumu tutum, hamısı quru bir vərdişə çevrilər. Sanki insanın boynunda bir borca, və bir yükə çevirilər. Qardaşlarım, iman mümini salih əməl işləməyə sövq etməlidir. Əsr-əqiqətdə mümin imanını həyatına əks etdirə bilən bir insandır. Salih əməl imanı ən böyük dəlili, sübutu və göstərisidir. Yalnız dillə inandım demək İmanın göstericisi olarak kifayet değildir. İmanın hayatın her yönüne içtima hayatta tezahürlerine belə yansıması lazımdır. İman bu içtimai ölçüsünü itirdiği zaman Müslümanlar başka sözle desek çökmaya başlayar. Çünkü qardaşını daim əzməyə çalışan, onu incidən, hər yerdə alçaldan, qəlbini qıran bir müsəlman toplumu əsla ucalabilməz. Və özündə bu xislətləri daşıyan bir müsəlman da əsla Allah qatında ucalabilməz. Və imanından əsla zövq alabilməz. Hələ ki, pisliklərə Günahlara batan və zülm edən, həm özünə, həm qardaşlarına zülm edən insanlar əsla nə bu dünyada, nə də ahirətdə ucalıb xeyrə nail ola bilməz. Unutmayaq ki, İslamın fərd və cəmiyyət üzərindəki əxlaqı yalnızqa yalnız iman və salih əmənlə reallaşır Dəyərli qardaşlarım xütbəmin əvvəlində oxuduğum hədistə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve səlləm imanın düsturu olan kəlme-i tövfidi ilə Allah inancı ilə yolda insanlara əziyyət verən hər hansı bir şey qaldırıb atmağı bir yerdə zikr edir İssam alimlərindən biri bu hədsi şəh edərkən deyir ki Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm burada təhcə zahri mənada yoldan hansısa bir tikanı və ya taşı kaldırmaq bu deyil məna deyir. Burada başqa bir məna da var. O məna isə deyir insanların Allahın birliyindən, Allah'a imandan, insana Allahın halal buyurduğu şeylərdən çəkindirən, insanları Allaha yönəlməyə mən olan onun qarşısını kəsən hər bir şey ortadan qaldırmaq da dir imandandır buna görə də düzgünlük dürüstlük, əmanətə riayət, əhdə vəfa göstərmək ya xeyir danışmaq ya da susmaq Qonşuya yaxşılıq etmək, qonağa ikram etmək, yaxşılıqdan yana olmaq və pisliyə qarşı gəlmək kimi nə qədər gözəl xüsusiyyətlər Rasulullah s.a.v.in dilində hər zaman imanın gərəyi olaraq zikr edilmişdir və bu saydığımız şeylərdən insanları mən edən və onun qarşısını kəsən şeyləri aradan qaldırmaq da imandandır İman və tövfirin İçtimai ölçüsünü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yolda insanlara Əziyyət verən şeyləri Qaldığı atmağı İmandan saymışdır Həqiqətən də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizlərə bununla imanımızı ölsecək Bir gözəl meyyar Qoymuşdur Nədir bu Öz nəfsiniz üçün istədiyiniz şeyləri və hər hansı bir şeyi qardaşınız üçün də istəmədiksə həqiqi iman etmiş olmazsınız. Hədisin sonunda Rəsulullah sallallahu əleyhi deyir ki: "Həya imandan bir şöbətdir." Gözəl bir vurğudur qardaş. Sevimli Peygamberimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində Həya sadəcə bir utanma duyğusu deyil. İnsandan çəkinmək, cəmiyyətdən qaçmaq deyildir həya. Həya yaxşı işləri etməkdən qaçmamaq, pis işləri etməkdən çəkinməkdir. Yəni həya günaha qarşıdır. Pisliyə qarşı həyadır. Çünki Rasulullah sallallahu alayhi və sallam həyanı bir insanın həyatında meydana gəlişinin göstəricisi olaraq sizə ziyyələndirmişdir. Və nə deyir? İzə ləm təstəhyi fəsnə əməlşi itə Yəni həyan yoxdursa, utanmırsansa, nə edirsən et. Əz evet, qardaşlarım, imanın bu şöbələrini unutmamaq lazımdır. Həqiqətində İmansız bir müsəlman Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur. Odur ki, xütbəmə Resulullah sallallahu aleyhi ve selləmin bir hədisi ilə son vermək istərdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləm əsəhabəsi ilə bərabər olarkən ona soruşurlar, ya Resulullah, iman nədir? Allah resul bir ilk sahabəsinə İman səni dünyada xoşbəxt və məsud yaşadacaq bir əxlaq Allahın haram etdiklərindən imtina etdirəcək bir təqva və cahillərin cəhalətindən uzaq tutacaq bir həlimdir Yəni, ağır bir duruşdur Bu, Rasulullah s.a.v-in İmana verdiyi təriflərdən biridir. Hələ inna hasanal kelam va ablaga al nizam kelamullah el malik el والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأسحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكرما لفخامة الشان شرف صفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارضى الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي və ələ bəqiyyətə əsəhəbətə və əl-təbi'in rıdvaru Allah-u Teala ələyhü məcma'in inə Allahı yəmrə bil-ədli vəl-əhsəni və əl-əhsəni və əl-əyitə-i zil-qurba və yenəlil fəhşəy vəl-münkar vəl-bəghi ya'idhukum ləalləkum təzəkkərum şübhəsiz və tə qohumək rabayə Və hər zaman ibrət almağımız üçün bizə öyüd və nəsiyyət edər.